Та після цієї сцени тільки тяжко замислилась. Чи не закохалась моя зірочка В'яся? Ой, гріх який, і здумати страшно. Поплуганулись дні за днями, не такі вже веселі й ясні, як колись, а сумні та нудливі. І ставали вони коротшими, і крили частіше хмарами сонце, та не чорними громовими, а сірими та брудними, і плакало від них небо не вмити. А от уже золота та мусянжова жовтінь укрила далекі ліси, покрасивши де-наде їх червоною кров'ю. Стали й приморозки ранками сідати, і прилетів з далекої півночі вітер суворий, дихнув він своїм братом морозом на золотисті ліси та садки, і згорнувся від того подиху лист, одірвався від рідної віти, і закрутившись з сиротами-братами, полетів за далеко-далеко аж ось уже в холоднім тумані заєскріла голочками паморось і замиготів своїми срібними ясними пуховинками перший сніжок. Сидить князів на своїй світлиці край високого штукованого вікна, сидить, утопивши в сизій далечі свої зажурені очі, а далекий ліс і площина вже білим покривалом укрита, але на яснім обрусі тім не маячить ніяко гісніко, ні закутаного хутро прохожого, ні легких санок, Ністановитого вершника, і насуплені померки хутко криють ту мертву далеч від ока. А проте смерком любить ще більше сидіти край вікна князівна Ядвіга. В мутнім просвідку обриси далеких постав приймають химерні прояви, а ближчі ростуть до велетенської міри, розпливаючись в химерній сутіні. А під тим настроєм і її власні заховані думки одягаються в милі подоби та чарівні малюнки. То й уявляється яс, ніби повертається назад, окритий славою, або лежить, окрівлений десь на чужих скелях. То верина її з осяяний осяєний огнями дворець, і вона вступає в напоєні пахощами покої. То її в пущах та нетрях якийсь невідомий лицар рятує, то мариться їй, що рядом з нею їде на білосніжній коні сам король». Уже давно на дворі стоїть глупа ніч і заглядає сліпими очима в темні вікна, а князівна, загадавшись, усе сидить край вікна, пойнята дивними мріями. Прийде часом панна Казимира, окликне Ядвігу, не діждеться відповіді, і, покивавши головою сердито, поплине хмуро назад. Покличе було й няня свою дитиноньку, чи то до підвечірку, чи до вечері, чи до митку, а Ядвіга тільки похитає на радісно головою... Ну, бабуся з тим і вернеться, смутна. «І що таке скоїлось з моєю нагідочкою?» «Нудить світом та й годі. Звелась ні на що, змарніла. Ховай її від лиха цариця небесна, сповни від радістю її серденько». Молилась пильно бабуся. А стара панна було, як зустрінеться з паном за польським у порожній залі, то зараз питає, «Ну що, нема вісток, пане?» «Нема, панно, добродійко». Повинно, і наші пропали, а невідмінно панно добродійко. А що ми будемо, пане, чинити з князівною? Адже сохне по тому бидло, розумієш, сохне? Ой, най не тривожить мене панна добродійка, цілісінькі ночі спати не можу. Одно лише добре, що того бенькарта, лебонь уже й на світі нема. Я пильно наказав пану Зембовичу. То слічно, а от як пан міркує, чи б нам куди князівну? щоб хоч трохи розвіяти її горе. Куди ж би, пані Добродійко, куди? Без князя це неможливо. От якби запросив найясніший король, що й казати? А то ще, пані Добродійко, на полювання б, чи не збожеволів ти, пане, щоб скоїлось те, що з її матір'ю, ну, сього й думати годі. От хіба провожувати її та запрошувати до неї на дівочі забавки панянок, хоч тут немає їх під пару, та що ж дієш? «Так, так, моя пані Добродійко», – згоджувався пан Запольський і, притупнувши за закаблуком, цілував її поштивову руку. А для князів несправді несподіваною радістю був дозвіл проїжджатись у санках далеко, хоч стара панна без себе її не пускала. Але поступилася і на няню. Під'їхали під гостинний ганок широкі санки пишним косом укриті, що ззаду спадав аж до самого снігу старих дорогих гнідих коней запряжених стяж бив нетерпляче копитами сніг і дзвонив срібними балабанками. Молода князівна вийшла в соболячому хутрі і сіла між панною і нянею, укривши медвежим покривалом ноги. Ляснув голосно бич, і коні порвали навзаводи у відчинену браму з гори через міст та узвозом винеслись на той бік і покотили полем до лісу.